kutsatik deitu ziguten, esan etxe hori, ja, e, bueno, beuden propitatea zela, beuden jabetza, eta etxe gola gauzaskorik hitz e, egiteko, baina lortu genuen ba, bihar printzipioz. esto de Zauzios plataformako abokatuak, dauka bilera bat donostian beudekin kutsa bakunkeko ba, abokatuekin, eta hor pentsatzen dugu, ba, ba jartzea e, maian gainean, ba, Juan Carlosen egoera Defensio egoera nola jasan duen, gutxienez, ba, eskatzen duena da, hor bizitzen jarraitzea, ba, loka iru baten bitartez, baina, bueno, zorra oskitatzen.